Божественият поттик. 26-та лекция от 14-та година на Общия окултен клас, държана от учителя на 27 март 1935 година. 5 часа София изгрев. Чете Иванка Петрова. От че наш. Песента Всичко в живота е постижимо Ще прочита пета глава от второто послание на апостол Павел към коринтяните. Потребно е човек да има правилни възгледи. Той не се ражда с тях, но после ги намира. Детето се ражда с известни възможности, но ги добива после, после се научава да говори, после се научава на каквото и да е изкуство. Апостол Павел казва, че докато човек е в тялото си, е далеч от Господа, понеже нуждите на тялото се различават, те до някъде не съвпадат с уния стремежи, които човешката душа има. Човешката душа Какво нещо е човек, какво нещо е душата? Ние казваме човешка душа, животинска душа, това са неопределени понятия. Казваме, че човек трябва да има добра къща, да има известни постижения. Защо ви е една хубава къща? За да бъдете по-здрави. Защо ви е добра храна? За да бъдете по-здрави. Здравата храна има отношение към тялото. Казваме, че също трябва да дишаме, за да сме здрави. Казвам, ако имате една хубава къща, ще се ползвате. Ако живеете в една бедна къща с много малки прозорци, ще бъдете лишени от ония блага, които светът съдържа. Това тяло, в което човек се намира, още не е съвършено, няма всички удобства, за да се ползва от благата, които животът съдържа. Вие обичате да пеете, казва ви някой. Като знаеш да пееш, какво ще придобиеш? Или можете да рисувате и ви казват Като рисуваш, какво ще придобиеш? Или като спиш, какво ще придобиеш? Като ходиш, какво ще придобиеш? Като говориш, какво ще придобиеш? Като ядеш, какво ще придобиеш? На всички тези въпроси можете да дадете различни отговори. Питат ви какъв е смисълът на живота. Пръстът не може да задава въпроса, какъв е смисълът на живота. Той никога не може да разреши този въпрос. Какъв е смисълът на живота, това само Бог знае. Това е работа на Бога. Каквото и да мислим, този въпрос ще остане неразрешен. По какъвто и начин да го разрешите в себе си, винаги ще останете недоволни. Едно просто обяснение. Представете си, че един домакин от 7 месеца има брашно и то се е развалило, както и да направите баница от него, тя все ще има един недостатък, няма да бъде хубава, каквато би била, ако е направена от прясно брашно. Вие поддържате известна теория, но някой ви казва, това е старо брашно. Преди няколко хиляди години е смляно брашното и ти правиш баница от него. Какво е казал апостол Павел? Живото учение се различава от мъртвото. Ако едно учение, което вие посаждате, не може да израсте вътре във вас, не може да даде плод, то каква ви е ползата да смелите от това жито брашно и да направите хубав хляб от него? Житото преди хиляди години е расло и сега расте. Чрез изследвания откриват, че хората преди 2 3000 хиляди години са правили баници. Какви са били тогашните баници? Питам, ако знаем какви са били, какво ще ни ползва? Ние знаем какви са сегашните баници, можем да ги опитаме, а тогавашните баници са се харесвали на хората, които са живели в уния времена. Казвате, ако стана учен човек, какво ще придобия? Ако израстете, какво ще придобиете? Ще ядете повече. Ако станете богат, какво ще придобиете? Ще харчите повече. Ако осиромашеете, ще харчите по-малко. Ако сте учен, ще мислите повече, ако сте невежа, ще мислите по-малко. След като сте станали красив, какво повече искате да придобиете? Да кажем, че имате най-голямата красота, като ангел сте. По-голяма красота от тази не можете да имате. Какъв ще бъде тогава вашият стремеж? Да ви обичат хората. Пак ще дойдем до момата. Не, че искам да говоря за красивата мома, но тя, както и други неща, са пособия, които са потребни. Да кажем, че имате цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Искам да изразя числото 20. Взимам цифрите 2 и 0. Някои има да ми дава 30 лева. Взимам 3 и после 0. Мома, жена, дете, мъж, това за все числа, пособия. Това не сте вие. Когато говоря за човешкото тяло, подразбирам един автомобил, в който някой влиза, живее си и се разхожда, но той не го е направил, той го е купил и даже не разбира устройството на този автомобил. Понякога автомобилът не върви и казвате, аз се разболях. Не, не си се разболяла някой винт или някое колело, някоя спица на автомобила се е развъртяла. Трябва да повикаш техник да поправи колелото. Днес поправиш, утре поправиш, но автомобилът се отказва да върви и най-сетне кажеш на домашните си. Той автомобил не е добър, устарял е. Ще го продадем и ще купим по-хубав, да не вдига много шум. Сега питаш, като умре човек, къде ще иде? За мен въпросът е, ти като излезеш от автомобила си къде ще идиш? Ще слезеш на земята и ще вървиш. Вместо автомобилът да върши работа за теб, ти ще я вършиш. Има и друго разсъждение. Аз, който съм влязал в автомобила, имам свойството да хвърча. След като изляза от автомобила си ще хвъркна. Питам, с автомобил ли е по-хубаво човек да ходи или да хвърчи като птица? Разбира се, да хвърчи е малко по-хубаво, отколкото да е с автомобил. Има нещо, което ни стяга, което нарушава нашия вътрешен мир. Например, питаш какво нещо е доброто, не можеш да го определиш. Питаш какво нещо е злото и него не можеш да определиш. Каква форма ще дадеш на злото? Как ще го представиш? Много форми има злото, не можеш да го определиш. Щом направиш едно добро, усещаш благата му, разположен си, весел си, щом направиш зло, не знаеш какво нещо е, но сърцето ти е смутено, през целия ден си недоволен, значи има неща, които не разбираме, не ги знаем, но при това носим последствията им. Някой казва, ние трябва да знаем, няма по-хубаво нещо от това да знаеш, но ако не знаеш, какво трябва да правиш, искаш да бъдеш здрав, нали така? Майка ти, баща ти създадоха хубави зъби. Ти трябва да пазиш зъбите си. За да изясниш духовните работи, ще започнеш от обикновените. Духовните работи се изясняват чрез физическите. Ако храната, която приемаш, не я сдъвчиш, то след една-две години ще страдаш. Ако гълташ храната, като я попрехвърлиш само няколко пъти в устата си, ще страдаш. Има животни като буата, които, щом хвана жертвата си, я гълтат без да я дъвчат. Една буа, като хване коза, овца или сърна, нагълтва е цялата и тогава именно я убиват. Тя не може да дойде на себе си 5-6 дни, докато се смели тази храна инертна е. Някой път вие се усещате инертни, като че нищо не мислите, погълнали сте нещо, яли сте, както буата е яла. Захласнали сте се? Нямате никаква охота... Никакво желание искате само да спите да бъдете на ръхът лък. Това е змията, която е глътнала нещо, и 5-6 дни трябва да чака, то да се смели. След като е ял човек, трябват 4-5 часа докато се смели храната. При змията не е така. Ако вие вземете едно учение, което само сте го глътнали, а не сте го сдъвкали, то ще ви смущава. Може би години трябва да минат, докато се разясни. Допуснете, че някой ви проповядва. Всичко е произволно, случайно е създаден светът, няма ред в него. И да кажем, че ви и децата ви приемете това учение, какви ще бъдат резултатите. Сега на това ще направя възражение с един пример. Връща се от чужби на един български студент, който е завършил математика. Бащата от голяма радост заклал две пилета и ги опекал. Синът, след като ги погледнал, казал «Аз ще докажа, че пилетата са три, а не две». «Три ли са?» Доказва го нашият професор. «Може ли да бъде това?» Синът започва да доказва и доказва, че пилетата са три. Бащата и разбира добре и казва «Синко, да направим опит. Аз ще изям едната кокошка. Другата ще изядем майка ти. А третата...» която ти доказваш, че съществува, ще оставим на теб. Вие искате да докажете нещо, което не съществува. Две кокошки, три не могат да станат. Могат да станат при известни условия, но това е един друг процес. В дадения случай, от две кокошки не можете да извадите три. Да кажем, че искате да бъдете добър, каква ви е идеята? Или, че искате да обичате, или да ви обичат. Каква е вашата идея? Да дойдем до реалните неща. Искам да ми дадат вода. Това значи, че имам нужда от вода. Ако един човек ми даде вода, той задоволява моята вътрешна нужда и аз ще му благодаря. Вие искате да ви обичат, това е една голяма вътрешна нужда. Аз не обяснявам какво нещо е любовта, какво нещо е животът. Само Господ. Който е създал нещата, ги знае. Но в дадения случай, щом искате да ви обичат хората, това подразбира, че имате известна малка нужда, която трябва да се задоволи. За мен е безразлично как ще ви обичат. Искате този човек да ви обича, да ви даде чаша вода, водата да е чиста и като я изпиете да задоволите жаждата си, да ви даде чаша вода и да не казва, че ви обича. Ако тази вода отоли жаждата ви, във вас се ражда едно живо чувство и казвате, много ви благодаря, че ми дадохте хубава вода. Това е сега конкретно обяснение. Ние даваме на любовта съвсем друг характер. Този човек ще стане условие, средство, за да се задоволи една ваша нужда, колкото и да е малка. Вие не очаквайте пред целият си живот той да ви обича. Чудни сте? Искате цял живот някой приятел да ви обича, цял живот да върви след вас, с ибрика и да ви дава вода. Вие благодарете за водата, която ви е дал в даден момент, за нуждата, която е задоволил, за любовта, която е показал. Може да минат години и вие да му кажете, отидох на екскурсия, и един човек ми даде чаша вода, колко съм благодарен на този човек. Ние съвременните хора със своите неразбирания си създаваме нещастия. Казвате, ние не се обичаме. Какво значи това? Искате вода от мен? Не ви давам. Искате хляб от мен? Не ви давам. Ако всеки ден идвате да искате хляб, какви ще бъдат нашите отношения? При един хлебар всякога ще искате, но ще носите разменна монета. Ще дадете и ще вземете. Ще представя въпроса по друг начин, за да обясня конкретно някои факти. Представете си, че аз вървя и нося хляб, но съм жаден. Срещам на пътя си друг, който носи вода, няма хляб. Той ми казва, имате ли малко хляб? Аз му казвам, имате ли малко вода? Какво става тогава? Става една обмяна на любовта. Изваждам своята турба, а той своята манерка... Аз отварям турбата си от модерните раници, изваждам пресен самун, отрязвам едно парче и му давам, а той ми дава една чаша вода. Ето, ние двамата се обичаме. Той ми дава вода, аз му давам хляб. Образува се една вътрешна връзка, ние си услужваме. Това е любовта. Чиста вода, за да задоволиш чаш... жаждата си от извора, и хлябът трябва да е пресен от чиста пшеница. Вие ще кажете, че любовта трябва да бъде идеална, божествена. Това са празни работи. Има една любовна книга. Без теб не мога да живее. Бош лав! Без нея не може да живее, но живее. Без теб животът ми е нещастен. Бош лав, В какво седи нещастието? Като срещна пътник, виждам, че неговата манерка е пълна с вода. Аз съм жаден... И понеже не ми дава от водата си, ставам нещастен. Той е гладен, казва, дай ми хляб. Аз не му давам, а казвам, иди на фурната да си вземеш. И той е нещастен. Сега аз, третият, срещам вас двамата, които казвате, че сте нещастни. Разбирам ясно работата. Единият е жаден, другият има вода, но не му дава. Вторият пък е гладен, първият има хляб и не му дава. Представете си, че аз, третия човек, нося и вода, и хляб. Викам двамата и ги примирявам. Ще им дам един морал. Ито как го разбирам. Казвам на единият и от какво си недоволен? Жаден съм, он защеше да ме умори. Отварям своята манерка, наливам му. Той ми казва много ти благодаря в теб, има За други отварям турбата. Развързвам я и му давам хляб. Те двамата се споглеждат и казват. Това нещо, което направи този човек, и ние можехме да го направим, аз имам изобилно хляб, а ти имаш изобилно вода, трябва да има едно вътрешно разбиране, за да стане животът приятен. Но вие давате друго обяснение, казвате, така не може да се живее, добро не може да се прави, това са философски разсъждения, с които не може да се живее, те нямат приложение. Доброто всякога можете да го приложите. Вие сте на извора, имате чаша. Какво ви струва да дадете вода някому? Казвате, аз не искам да му дам моята чаша, такива са моите възгледи, от моята чаша само аз мога да пия. И могат да се приведат ред примери, защо всеки трябва да си има своя чаша. Но това не е абсолютно. Аз всякога нося две чаши. Една за себе си и една за ближните. Когато ми се пие вода, пия от моята чаша, а на ближния давам от другата чаша. Който не разбира, може да каже всеки със своята чаша правилно. Дори мога да ви го докажа. Аз имам една оста, която е само за мен, не мога да я дам назаем, това разбирам под думите със своята чаша. И никой не може да даде своята оста назаем. Вие много буквално разбирате нещата. Аз не мога да заема моята уста на този човек, той няма нужда от това, но мога да му услужа. Имам една чаша. Понякога мога да му услужа и с устата си, и с нея мога да му дам. Мога да напълня устата си с вода, и като прилепя моята уста до неговата, ще кажа гълта и сега. Когато двама души се целуват, това е съвсем друга философия. Казват, че двама души много се обичат. Единият е жаден, а другия го целува, дава му вода. Защо някой целува му мата, жадна е тя? Или защо му целува момъка, жаден е той или е гладен? Дайте едно правилно изяснение на тези разсъждения, за да не се внесе съблазън. Не внасяйте извратен метод за разбиране. Един хваща някого, не давай лошо обяснение. Ако не го хване, той ще падне и ще се убие, ще изгуби живота си. Хваща го, за да го спаси. На всички ви казвам. Не носете изопачени възгледи за живота. Например, не знаете какво нещо е целувката. Аз ви обяснявам един начин на целуване. Вие не знаете какво нещо е доброто. В дадения случай... Една чаша вода е доброто, или малко хляб, или една дума. Един си обесърчил, иска да се самоубие, не иска да живее. Казвам му, твоите работи утре ще се оправят. Веднага ще дойде другата философия, това, което казвам, ще стане ли? Всичко, което казвам, може да стане. Как така? Аз съм милионер, срещам човек, който се обесърчил и му казвам, утре твоите работи ще се оправят, Господ ще ги оправи. На следващия ден му подписвам един чек за 10 000 лева и му пиша, господине, понеже виждам, че имате голяма нужда, изпращам ви тези пари, за да си услужите. Ако искате, един ден ми ги върнете, ако ли не, няма нищо. Всеки от вас така може да оправи Божиите работи. Вие сте касиери на Господа и всеки от вас може да свърши една работа, не да чака други да я свършат. Кой от вас, ако мине някой край къщата ви, не може да му даде една чаша вода или един само хляб. Или кой от вас не може да му каже една добра дума, или не може да му даде 100 лева? Но вие разсъждавате. На този 100 лева, на онзи 100 лева, какво ще стане тогава с нас? Ако дадеш 100, ще дойдат 200, ще дойдат 300. В природата има едно божествено съзнание което държи сметка за всички наши постъпки. Ако ти си верен, направи нещо и го забрави. Направи какво да е добро и ще видиш, че това добро ще се върне към теб. Може да направиш опит. Това не е само за насърчение. Има едно съзнание, което всичко вижда. Ти си направил услуга на един царски син – той не може да не ти благодари. Той ще пита, кой е направил доброто и всички твои работи ще се оправят. Или друго яче казано, в дадения случай, когато ти си извършил волята Божия така, както се изисква, твоите работи ще се оправят. Понякога работите ви не се оправят, вие можете да ги оправите, но оставете друг да ги оправи. Господ е изпратил при теб един беден човек, за да се оправят твоите работи, а ти го изпращаш при друг човек, той да му направи добро. Тогава работите на онзи, при когато го изпращаш, се оправят, а ти ще загазиш. Във всеки случай за доброто казвам. Това е царският син, изпратен в дома ти, за да се оправят твоите работи. Ако си нахранил или напоил един беден човек, ти си нахранил или напоил някой ангел. Ангелите на небето всичко знаят, но когато дойдат на земята в плът и кръв, съвсем ме загазват и те... Вие не разбирате, понеже те са същества крайно чисти и крайно благородни, не обичат да правят никакво насилие. Един ангел ще каже «Ослужи ме» и като не му помогнеш, той ще отиде на друго място, ходи, ходи, изнемогва и казва «Ще се мре». Капнал е от умора някъде, ти го намериш и му дадеш чаша вода, той ще ти каже, един ден ще ти се отплатя за услугата, която ми направи. Много съм ти признателен. И някой път, когато си капнал, съсипан, отчаян, едва ли не загубил съзнание, дойде някой, каже ти сладка дума, каже ти добъре Господ и ти даде една чаша вода. И тогава всичките ти работи тръгват. Питам този човек по свой почин ли го е направил или има някакво подбуждение. Всяко добро, което ние извършваме, е един поттик на великия на Бога. Бог е в нас и иска да направи добро. Той е стремежът и ако противодействаш, когато Бог иска да направи добро, ти си създаваш лоша карма. Бог ти опитва, иска да се прояви чрез теб, но ако не му дадеш място за това, той ще отиде на друго място, на трето място, всякога подтикът, ще се прави добро, да се прави добро подтикът за любов, какъвто и да е подтик за доброто, идва от Бога. Ако го последваш, ще получиш Божието благословение. Ти казваш, ами какво ще кажат хората? Кои са тези хора? Понякога с вашите възгледи вие се смущавате. В древността един окултен учител изпратил своя ученик на изпит. Ученикът минал през едно място, където хората били направени от восък и били като живи. Там имало всичко заядени и за пиене, но като виждал как тези восъчни същества го гледат, той казал, тук не мога да бутам. Минава през друго място, където нямало маски и си казал, сега мога да бутам. Понякога ви е страх от восъчните фигури, защото във вас няма убеждение. Моралната страна е, като минавам покрай тези хора да ги питам. Мога ли да взема от това, което тук имате? Вие носите една кошница и аз ви питам, можете ли да ми ослужите? Ако сте царски син, може би ще кажете, срам ми е да поискам, ще ми падне достоинството. Като видите цяла кошница с плодове, кое е по -хубаво? Сами ли да си вземете или да ви дадат? Опасно е да си вземате сами. Всякога е опасно в природата да вземате без позволение. Когато човек взема без позволение, сполетяват го най-големите нещастия. Жената взе без позволение един плод. Нямаше никой, който да пази дървото. Бог не бе поставил нито един ангел да го пази. Дойде един адепти и каза. Добре е да вземем някой, никой няма. И ядоха от този плод. Не, не е позволено да вземате оттам, откъдето не ви е дадено. Злото в света е забранения плод, доброто е позволеният. Но понеже на това дърво растат едновременно и доброто и злото, трябва да можеш да различаваш кой плод е добър, и кой е лош! Мога да ви го обясня, но за сега ще го оставя необяснено. Представете си, че имате едно яйце, от което мога да изкарам едно пиле. Вие знаете, че яйцето трябва да го мати кокошка, а аз казвам, че без да го мати кокошка мога да изкарам пиле. Няма да кажа фокус, бокус, хоп, но зная, че като му се дадат условия, това яйце има всички възможности да развие едно пиле. За ония блага, които са скрити във вас, трябва да изучавате условията. Вие искате механически да бъдете добри. Мислите да отидете на небето, за да станете добри. Там ще имате хубави условия, но трябва голяма наука. Вие, като отидете на небето между ангелите, ще се намерите в чудо. Голяма разлика има между тяхното и вашето разбиране. Какво ще разберете от техния живот? Много хора са ходили в другия свят и след като са поседели една-две години, казват да се върнем на земята. Един българин обод потури, като отиде на един модерен журфикс на някои посланници, които са с фракове, цилиндри, ръкавици, и като поседи, поседи, ще каже, тая работа не е за мен. Вие имате известна представа за ангелите. Понякога казвам, че ангелите са тук на земята. Работните ангели са на земята, а тези, които празнуват, са на небето. Когато някой ангел иска да празнува, се качва на небето, а когато иска да работи, идва на земята. Сега вие сте ангели дошли на работа тук, но сте забравили, че сте ангели. Отчасти ще ви обясня идеята с един пример. Това е един анекдот, един мит. Ной имал само една дъщеря. Явили се трима кандидати които били така влюбени в нея, че всеки казвал «Не мога да живея без нея, ще си самоубия». Ной се намерил в трудно положение. Мислил, мислил и най-после, за да ги избави, измислил следното. Той имал една котка и една магарица. Прострял ръцете си и направил котката красива да прилича на неговата дъщеря, а магарицата направил на красива мума като дъщеря си. И тримата се оженили, и всички били щастливи, Ной започнал да ги обикаля. Единият казал, — Много, много съм доволен от дъщеряви, отлична е, но понякога обича да драска. но Ной казал, — Руда ти е такъв. Отишъл при другия, който му казал, — Много съм благодарен, но понякой път рита. Ной казал, — Руда ти е такъв. Идва до третият, който казал, — Безпогрешна е, ангеле, Ной отвърнал. Тя е същинската. По някой път вие сте се оженили за някой котарак за някоя котка. Не го разбирайте буквално, но вашите идеи са така изопачени. Вашето разбиране още не е онова, чистото божественото, което носи живота в себе си. Има нещо хъпливо. Хубаво е, но нещо ще те отраска. Все ще има един ритник. Накрая идвате до третото положение на същинския ангел, който нито драска, нито рита. Истината сама по себе си, нито драска, нито рита. Божественото е абсолютно свободно от всички недостатъци. Тези недостатъци са свойствени на човешкия и на животинския живот. Ако у вас се яви проблясък и кажете, Направих грешка, ожених си за оная дъщеря, която драска, рода ти е такъв, някой път са ви ритнали, друг път вие ритате, като не одобрявате някого с езика си го ритате. Когато дойдете до онова състояние, когато нито ще ритате, нито ще драскате, нито вас ще ритат, тогава животът ще е друг. Чистата мисъл е, която носи живот. Аз не разбирам външния живот на човека. Всички вие сте добри, само до тогава, докато ви задоволяват нуждите. Щом не ви задоволяват нуждите, вие не можете да бъдете добри. Върве си по пътя, още като ви видя отдалеч, аз знам, че сте честолюбив, имате високо мнение за себе си. Поздравявам ви внимателно, ако не ви поздравя, ще предизвикам реакция във вас. Всеки човек може да предизвика една реакция в честолюбивия. На честолюбивия не казвайте горчива дума. Кажете му една сладка дума. Защо ще му казвате горчива дума? Казвате, искам да го морализирам. Вие себе си не морализирате, а другите. Някой направил погрешка и пита какво да прави. Казвам му, поправи погрешката. Един човек му дал 10 лева да му направи малко услуга. Той отишъл да се наял с тези пари, похарчил ги. Връща се и се чуди какво да каже как да излъже. Казва, че като си сложил парите в джоба, някой бръкнал и ги извадил, скроява работата, казвам. Онзи човек ти изпрати да му направиш едно добро, а ти на себе си го направи и изяди парите. И се чудиш после какво да кажеш, или казваш, че като си отишъл бакалницата била затворена, или че като си се връщал, някой бръкнал в джоба ти и взел парите. Правиш такъв дулак. Избавям този човек от това изкушение, казвам му, ето 10 лева, ще отидеш да си уравниш сметката. Това мога да направя. Ако не го направя, ще го тикна в по-големи лъжи и ще нося половината отговорност. По-добре да дам пари, отколкото да го накарам да лъже. Никога не си позволявайте никаква лъжа, никаква, нито черна, нито бяла. Черната или бялата лъжа всякога излизат скъпо. Една ученичка ми разказва своя опитност и между другото каза, «Не е било случай в живота ми, когато да съм казала каквато и да е лъжа и да не ми дойде някое наказание, да падна или да се ударя. Аз се наплаших, страх ме е да лъжа, защото ако излъжа, ще ми се пукне главата или друго нещо ще стане». Ние мислим, че като кажем някой долап, някоя лъжа, някоя дипломатическа лъжа, сме спечели нещо. Лъжата и философска да е, и дипломатическа да е, и морална да е, все е лъжа. А пък доброто, с каквито и дрехи да го облечете, то все е добро, то не губи своята цена. На злото, с каквито и дрехи да го облечете, цената му не се повишава. Това са възгледи, които трябва да имате. Доброто е нещо конкретно. Всяка добра постъпка, която искате да направите, е един импулс на Бога във вас. Всички бъдете готови. Не чакайте Бог да ви разкрие своята слава. Той вече ви е разкрил. Идва един ден. Един дядо при мен казва му, не е хубаво човек да проси. Гледам, този старец е умен, вече не проси като дойде при мен носи в кошницата 7 8 яйца, виждам колко пари му трябват и му давам. На друго място ще му платят по 1-2 лева на яйце, аз му ги плащам по 5-6 лева, той поглежда доволен, че скъпо си е продал яйцата. Търговска работа върши. Какво ми коства да му дам по 5-6 лева на яйце? Мога да му кажа, че на, драго, на друго място са по-евтини, но не, той се учи. Даже и по 10 лева му дай на яйце, няма да изгубиш. Който разбира, дава. Нито яйцата са негови, нито парите са мои. Аз разполагам с чужди пари, той разполага с чужди яйца. Кокошката е крякала и е снесла 10 яйца, но той има добра воля и иска да ме запознае с кокошките. Аз му благодаря и вземам адресите им. Щом взема едно яйце, посещавам кокошката. Не съм и взел нито едно яйце, без да я посетя. За мен кокошката не е кокошка, а фирма и съм крайно признателен за хубавата работа. На кокошката казвам, много хубави яйца снасеш, това е... Преносен смисъл. Целият живот, в каквато и да е форма, проистича от Бога. Не гледайте на този живот с презрение. Всяко нещо, всяко благо, което излиза от живота, един плод, една ябълка проистичат от Бога. Аз благодаря, че Бог се проявява чрез плода и същевременно задоволявам една своя нужда. Казвате, защо сме се събрали тук? Половината от вас носите вода, а другата половина хляб. Някои от вас сте хлебари, а другите градинари. Едни от вас сте гладни, други жадни. Едни от вас правите обмяната правилно, а другите спорите и всеки държи хляба и водата си. Има трета категория между вас, които действат примирително. За да върви работата, водата трябва да минава. Не трябва да застоява. Шишето, което съдържа цялата вода, не знае колко вода има. Яйцето, което седи в черупката, не знае каква цена има. Но аз, човекът, знае какво има в това шише и в това яйце. Яйцето е за нас, водата е за нас, хлябът е за нас, а уния, които ги носят, са само носители на божествения живот. Вие сте се събрали, за да опитате благата, които Бог ви е дал, да обикнете тези блага. Ако тази обмяна стане правилно, вие ще опитате Божието благословение. Сега мога да ви кажа така. Гледайте да изпълните волята Божия. Как ще изпълните, ако не обичате? Ако не обичате Бога, нищо няма да можете да направите в света. Вие казвате, как можем да обичаме това, което не виждаме? Питам ви. Въздуха, виждате ли го? Не, но го обичате. Само малка частица от светлината виждате, но цялата светлина, която се разпространява във Вселената, не я виждате. Не е необходимо да знаем нещата. Ние можем да ги опитаме, можем да имаме контакт с тях. Малкият живот, който е вътре в нас, е един контакт с Божественото. Малкият мир... Малката мисъл, малкото чувство, малката радост, малкият пот, който имате, са от Бога. И всичко това е в съприкосновение с Бога. Бъдете благодарни от това малкото. Вие сте обградени от Бога. Ако искате повече, можете да вземете, но вие не разбирате, че това е от Бога и търсите нещо друго. Казвате, като умрем, ще ни се разкрие. Това е вярно. Смъртта е преграда. Смъртта съществува и у нези материални схващания също. Да кажем, че аз съм толкова голям егоист, че мисля само за себе си. Най-голямата преграда за божественото е човешкият егоизъм. Ако мисля само за къщата си, за тялото си, за материалните си работи, утре ще напусна този автомобил. Като дойда до една глинеста местност, ще напусна автомобила и ще изляза да вървя пеш. Когато го имах, ми трябваше бензин, шофьор, а сега оставям всичко и тръгвам сам по планината нагоре. Казвам на шофьора, вземи този автомобил и го закарай назад. Аз отивам горе в планината, вие казвате, човек трябва да излезе от тялото си. Че мъчно ли е това? Каква мъчнотия има да излезе човек от автомобила си? Няма мъчнотия. Освен ако вратата на автомобила е залостена и не можете да я отворите. Ще отворите вратата, ще излезете навън, на шофьора ще кажете в гаража, а вие ще се качите на планината. Не е лошо човек да има автомобил, но не е лошо да ходи и пеша. Някъде ще бъдете с автомобил, но в планината ще ходите пеша. С автомобил ще бъдете, когато условията помагат. Тогава можете да имате най-хубавия автомобил, качете се в него и благодарете на Бога. А на планината... Ще слезете от него и пак ще бъдете благодарен, въно тялото си, вътре в тялото си, при каквито и условия да е, да можете да изпълнявате волята Божия, във всички ваши най-малки подбуждения, които Бог ви дава. Да изпълните волята Божия. Това е важното. Аз ви говоря сега бегло, защото нямам време. Някой ден ще ви кажа начин как се прави добро. Както има начин, правилно, как да свирите, така има и начин за правене на добро. Самоук можете да бъдете. Има хора, които свират, без да са учили някъде, но все пак онзи, който е учил, свири по-добре. Някой ми казва, аз ги знам тези работи. Срещал съм много проповедници, които ми цитират какво е казал Христос. Какво е казал апостол Павел? Какво е казал някой писател? Задавам им въпроса «Кажете ми, как да направя най-малкото добро?» Те казват «Не знаеш ли?» После ги питам «Как да направя най-голямото добро?» Те пак казват «Не знаеш ли?» Казвам «Че каква нужда има да ми цитирате апостолите Христос и други, ако не можете да ми кажете как да направя най-малкото и най-голямото добро?» Аз зная как да ги направя, каква нужда имам тогава да ми цитирате това и това. Тогава става въпрос за най-малкото добро. Двама се намираме някъде. Аз съм прям и казвам на другия. Богати сме и двамата. Ти си проповедник, за много автори и си учен, кисията ти е пълна с пари. Аз изваждам своята турба и започвам да броя. Парите са повече от 2000. Казва му: Слушай, да направим муртаклъка. Аз обичам муртаклъка. Ще си вземем турбите с парите и ще тръгнем. Ще срещаме хора с празни турби и ще пускаме по една жълтица в тях. Когато останем по една златна монета в турбите си, ще спрем. Какъв е смисълът, ще питате вие? Смисълът е в това, че турбата ми ще бъде по-лека. Сега турбите ни са тежки, а после той и аз ще бъдем свободни. Да направете ортъклък. Съединете се вие богатите и тръгнете. Ти си една златна монета, той една златна монета, ти една златна, той една златна. Слагайте в турбите на хората. А като остане по една монета във вашите турби, Вървете си вкъщи и благодарете на Бога. Добрата молитва 26-та лекция от общи окултен клас, държана от учителя на 27 март 1935 г. 5 часа София Изгрев.